نو دا مسله دا سون جوریگی ام اصطابونا اختین آیانی لپا رسول سان دی اختین لی اومین لپا رسیشه دی اختین وقتی نه نیسی اختین وقتی وریک اللہ نا نا نا اختی امور با وسری دکه غلط دي کنه او امن وسر جداره ولا اه امن وسرا است په وشي اوختل امن لپاره سودسته او امن لپاره هم سودسته نو سودسان ګرال تلې کې دي کنه او نسون وسلسن لك اوختل ابن وامن اوختان لامن دي دي غلط دي را ولا او کنه ټک کنه اوختل ابن اوختان نه دي کنه نو اياني دا غيلا پر نصف ملاويه ايلي پر سملاويه خبره صيوا خبره صوا صيوا <تصفح> نو مسلا داشپا گونا شوا اخته لعياني اغيلا پر نصف دری دي سو دي دري. او دوه خوين دي لأمين اغيلا پر سلوس یاني دو دي سو دي دری دو دو جنس دي یو اخته اياني ادو اخته جده اخيافی دو جنس او باجوه تزو د دې دی او موږ مثلا جوړ کړل د شپه غو نه نقص بدا مثلا موږ د نس فن او سن کو نه او سن فن جوړ دري چې پیندونه شو ديونه شو زم کې راضي کنه راضي دا دوه کې دی بیان شوی د رد په مساله کې یو دا چې جنس یو ده ملایرت والے وسر نشته دیم نه سبق چې په مثاله کې دو وډیم صدې یاد لیدې د مې يرد علینا دا تا ته نخيولې دلیل لیکن مله يرد علی او سر نشته نو هغه دغه قاعده ده چې دا نقشه مخامخ ته په بور باندېولې درخکاريږي او دریم سبق چې د اغبل شان لده اغادا دا جنس یو ده لیکن دا ده چې من يرد علی او سر نشته مې يرد نه مرز زوج زوج دي خان هغه وسره هغه وسره آوالثالثو باغسلو قوائدو كيدردو سلام دادين ان يكون ما الاولي مال لا يردو عليه چسرد اولا مال لا يردو عليه الاغلي اول نمنا جنستي يو اول نمنا سيشه دي يو جنستي اول سلام لا يردو عليه الاغلي دا موصل ما شورو كله وصدق وي هم بينزم انتا لس منتا كم او دو نسبة خلاصي کار کی صردعو اللہ من اللہ يُردو عليه They were a je جنس یودی من اللہ يُردو عليه ونتر اجتب يطالباء فذ منا كابل فاؤت فرض من اللہ يُردو آلئ واع ررا مشهور جا چا دمال اللہ یردو آلئ plante فرض efforts دا آقل مخرج اداء دا اخر سفت مخرج اداء لکر روباء اجرو به قدرو ته همده د دولت نه همشته هیڅ فارنه همشته او اقل مخارج کی چرو بر اوزیه بسوی جلورین ور کا ملرزه داله تا دغ فرض دا اقل مخارج داנם فہلیستان کامل باقی و دجیدی عبد الباقی که مستقیم شو باقی پروست من يرد علی که مستقیم شو باقی پر اونسو دم یوردوالی فی نو فبحا مجچنگا ہے فبحا مانا بزنگا کئی خبره ہے خبردہ نیمہ وحبا نیمہ وحبا دا مثال پر کار دیکھا نا جی پوش ہو بھی کاغو جن لکا خدم را شوہ خوانے پادشاں ہاں دا غریب بسکی پوشلی داو چای پا خول دی دونائی پا خول دی اور پا لول دی کټه په کول دی دا دیوارونه مطلب سپړلي کې بیا لیول دی غا نه نه ها کله خپل واجبو کې نو څه دي خبره خبره درکړه کله او جن لا گځوت پاتې شو وسلاثه بناتین د لريونه پاتې شي دری ګوره طالبہ جنس یو دې سلاسه بناتین یو جنس کې دې جنس دلونو امایو ردواله سره مشته ملایو ردواله سره مشته جوړ دې ملایو ردواله سره که زواج ده نو مساله د عقل مخارج نه و جوړه کی او اول داو ګورا چې زواج لپاره د بنات سره مله ديږي ربا سميله ديږي ربا ګورا کنه طالبہ زواج ده البنات سودی د البنات دي نو ربا چې مختلید شه ده بعد نوې ده کول سره نو مساله څومره کی ګوروا پیتی شو دولا شنو پدې دوله سو کې تاسو موږ کازو ته ورکاې توربه نو سودی نصو مسو درې دي درې ولاړ کاې واخله بنات الپسلسان دي غسودی اتدي 8 تاتين 8 تاتين 11 نو دوله سو کې یو پاده شو کنه نو کهمه اتدي کې جوړي کې خبره هم مثلا رد نه وزي مغرب کې باسه کنه ندلته اوس ګره ملای وروځلې مشته جزوځ دی ا جن فیاو ده دنس غره بنا دی له خوا کو بنا دی له جداد خنيشته گشته یو جن نو قص بداتی وو کو تاته قانون دغه دیو خو چې ردو کا اقل مخارجو دتا چې بچا باني رد نشته کنه دا اقل مخارجو ته واپس کا اقل مخرج ته واپس کا نو باقي مستقیم او په و باندې جوول ورک نو چروبه په کیوزی اقل مخرج نه بسوي سرور به نو دلت اولی تردو الی 4 الی 4 اوس پدی 4 کے زوجتا اخفل حق ور کا ات فرض يردو من لا يرد عليه من قل مخاریجه اقل مخاریجه کی سہلور شو نو اغلب یوم ور کو زوجتا به سور کو مکی ولدری ور کڑی وسول یاور خیو کنه سبدا خبره خور نہ یاور واخنہ کاف نی والا کن کا دې ادا د چې په چارې ষ্টه دی یو جنس نه دی یو سودی نو دا درې په یو درې برابر شروع وکړو خلاص له کومه یو هی که نه جوړي هااس پیدا دی تا قیدي وي منظر قیدي خلنا کې قیدي دولنه کې قیدي یعنی مطلب دا ده چې مل لا يرد عليهم شته اما يرد عليه یو جنس یې راکبنات اما لا يرد عليه راکذو شو اوس مسالته دوله شنو شو نو نوڅه کې هو مطلب یې ورس ومن تقسيم کړو په دوه باندې یو فاتیشو نو اوس بدات یو کې چې ورګه فرض د الله يرد عليه د اقل مخرج دا غنا چې سلور دي په خلور کې یو ورګه زوجته کاخ لیکل نه اخلي کنه ودا خلکار کوي ادا بقې فات درې چې دې دا په ربنته باندې مطلب تقسيم برابر را دیوږي ورستیږي یو یو اخلي کنه اخلي نو بل چاله دی ورکو بل چاله ورکو او بوئنا بل چالای ور کو ای منگای اخل منگا اخلو منگای اخلو ما یا تاسو پدی پوئی شوئی کنا خاق که زوجن و صلاح چه بناتن دا اغمی سال ده چې استقام آئی باقی علی الرؤوس من یردو علینو فبهان جو صلاح سبناتن و پاتیون دریو جو پدری پدریو بانی چھت شو برا بر رغم ویو اخلی ویل لم يستقم دی سباق لغون اگران دیخا اواس استقامت نرات راته نو فضې وفق در اوو د چا چې پهچارت دی وفق در او د چا چې پهچارت دیلهقییم که دغه باې استقامت د پهیور دواللی باې ن راته بره مطلب درې پهې باې فیل شو نه نو است قامت ن را ته نه یا بته با یا وافې نو وفق در او د چا وې چا. په چارد ده په چار کې دی په مخرج ده فرض الله يرد کې په مخرج ده فرض ده الله يرد عليه کې ان وافقوا سهم کدروس سره موافقتو نو وفق دچا دروس د م يرد عليه په په فرض الله يرد عليه په فرض الله مثال نه پويږي مثال به څنګهږي قرض او جن و دا خزم رشوه یو خاون کا کا پاتیشو یَوِش شپاگ بنات پاتیشن شپاگ نو څنګه لاښه اصل مسئله د سونه ده د دوله سونه دې کړو به مختلط شوه بعد نو سري يا د کول سونه مسئله سونه کیږي اصل از بارا زوځ ته رو به ورګه چې درې دی وای واخل کنه نه لیکته او ورځه شپاگ وبنات له پراته ملوي دو سمې آتا تا وتا کاټو ور نه ښکاريږي ګر نمون خدای یوګلجو زوځ ته مونږه لګوره <كه> 8 3 11 په دوه نسخه یو پاتې شو کنه په دوه نسخه یو پاتې شو رات شوه مساله مخرج من لا يرد عليه و تا چې 4 ده څه شی ده ده اوس په چار 4 کې ابر نقش او جوړه چې زوج تا د دین خپل برخه ورکا خپل برخه ورکا نو مونږ د سلور نو یو جو و ورکا یو و بعدی شو درے اس دا درے پشپگو نہ بربرے بنا چھپدی کنا درے پشپگو بسوں افیچ نی پھٹ کی ہے نا نو بدل تا من گس چل کو کزاوجن وست بنا تن اصل ددول سن دے رات شو سلور ہوتا تخکاری تا کنا مخرج فرد ملائے رضوالہ تا نو کلا چھ زلت تے یوت اگین ور گن درے پاتی شون دغی استقامت پشپگو نش دے لیکن من بندش کو درے او پمن کس شریات ماشی ہوئی ما فقط تھے ا مو فقط خو تداخلو سه یر خو نه دی تداخل دی په چې ف ته متدي ک په دو ختم که نه تداخل که توفق شو توافته خو عادې ث پهکارو یا د که نهکندي ک دپ شو دلتهل شو نګه پل شو و د تص د روو په من کې لپاسېدي کلي ما دي لیکن فقط د س اله بره طببل مداداخله ته بیا رووسې در اوزو د سیام په مسله کې مداخلت تداخل لمن مداخلت نه ورکو تداخل لمن مداخلت نه ورکو ما فقته د سلوس ما فقته د سلوس نو ما فقط, فقط عدد دروز د دا چا داغو دا شپغو چې دوی دا پربه دو او کې وووا چې غږ دوی په چا کې یعنی هغه شپګ دي ما فقته د سلوس سلوس دوی دا دوی وو په چا کې اے وکي دا چې پچا باندې رد نشته ده دا وی په مساله کې چې سلور دي څه دي نصوصه شي اتبه شي کنه دوی په څلورو کې وې شو نو دې ته کې ولي كات تصحيح از 8 تصحيح 8 نشو تصحيح جاننه نو چاله شي څو د اصل مسنن غو په مذروق کې ما سره ځلته ورکور کنه د اصل مرسلين باندې زوج پلاز کې جدي د دوی دوم مثال کې یو نو ما کې په دولو شو کې څلورو یو کنه نو یو په دولو کې چې مذروق دي نو څو بشي توب شي دعا د داورکا اپا دي سوشو اتاو کې اجازه کوي سوده نو ما ته سو یو دعا شه دي دا طریقه پښې پوی کې کنه دا طریقه شوه یره بیا یو تا په وی کې باقي نو نو وقف دروس ددو راکد څوغه وقف دعا هه د چا وقف یا باندې دا په فرض دملایره ولې کې وو وا چې ضروري نو اټجو شو جوړ شوم اټجو دي اټرل شي سوه د اصل مسنن واکو مظروف کیه محسر صاحب کور کوا د اصل مسنن ته زوج پلاس کی کوم اصل هغه د دوه لسنه تلور تر هغه لا اصل وو ځکه ابو الفاطی شو اغلی یو دا یو په دوه کې دوا دوه کدوټه چې په موشي ساده تا خو به کې زوځ د زوځه تې درې ثلاثه میلیګي یو میلیګي ته دې کې خبره پاتې شو نو مې په هلوه هلو باندې غداو شو او هلوه هلو باندې غداو شو تاسو پوښله مطلب باندې ا دې چې را کوته میرا دې تاسو هه درې دره په دوه کې شپګه یو یو به ورته کې نه اے یہ نور الجی کی ندی کی زګه مسئلہ شو د شپګو دا دا مسئلہ حل شو لیکن دا اغه صورت ته کله چې استقامت نشته نو وفق درؤوس د ميرد و علي فمخرج دم فرض من لا يرد عليه کنه پسلور کیو وه نو دوا پسلور کی منغو لیکن که اوس تبع انہوں بیا بس کہو یعنی مطلب اج بچا باندې رتکه اغا دما بقیا رنګ تبعنده نبير تبعين قيدة جدا دا غيطة وكيدة وإلا كا استقامتنا تبعينو نفضرب كل رؤوسهم تول رؤوس ددو فرض الله يردو عليك كل رؤوس ددو جبجا رد فرض الله يردو عليك فالمبلغ تصيغ المسحلة داګه مبلغه تاسو د منسلې دی مثال بهر سره نه پوي که پويږي هم اوس بطاته مثال پېښ کم نققد دی د تېش کم په مطلب باندې دا به دی پیز د کول په پرتېش کم دا به په یو شی مثال کذا جن وخمث بناتنا دی ګټنه دا نقشه شروع کړ خضم لا شو هاي خړې پاتې شو پېږې نور پاتې شي دا سه ورسګي نمووی دې بلواده بلوا دېږي د لا 14 رم او اشرا عادت کو نشته کړنه جو نن دې کابل ملاته وي ادی ملي شه ته دې وي او هغه ته دې وي چې ځې چې زړه کې لوګرزو لوبه غزو اخر درک به شي دا خلک نه خط چې ګرې مونږ نه ګنو می هه بیا مو بیا مو سره ګو بیا مو میه څنګه سو څنګه دغه دغ په دې مو غوښتي په دې مطلب باندې نو ولی هغه له شرم راځي او ګوره ویاګه دغه ته هوښیار دي چې دا امړ شي نه لکه انتظار خده اورف لري اور څه حاصل رسوله چې بارو لم یستقیم اکی استقامت نو وحا تولوز ده چاچی پچارد ده پا مخرج ده فرز دم اللہ ردو علیکی نو مبلغ تسید مسالی ده کزوجین وخمسی بناتن زوجین گو روز دین اخشیطا چینا ما جولا کری دا زوجین پالا سمیل دیگی ربا ولی دکا بنات موجود دی کن نو اصل از بارا نخشي بار بار جي جوړ در نخشي به نقشي ادين نقشو جوړل نبرر کي اسره دا كتاب دلي سل دل د کتاب او طالب وي دا سمجھي بنره دا نقشي مسله دا بار نشو تقسيم او کا زوج له مبارک <لاحك> صور کای او اخله ک نه اخله ا خامس بناتين ته په صورتو اته 8 3 11 ا مسله از بارا نوکه د محمد یارا نزل تهمت رزي خرزي وسلي كنا كليكون يا حضرات باث نوتا نربش نو اقل مخرج دملا يردوا لهتا اقل مخرج دملا يردوا لكم مخرج بهقل كان اقل تاي واپس كجوروبتي جوري جوار بعي يا رسولي نو رد بولي خا رد الى چار اسد چار نزوج تور کا خپل شي اغسدي دا يوم نه دا دريو نه يوم دريو سوشو ا خامس بناتن دځربل سټل کو نو دیتره بدا چې کو چپاتې اوس درې دي اے فاتې سودی ا بیا ترې سودی څنګه دي و استرې شوخه اته هو یې سي دي و زاسترې شوخه هغه زامه دي ګل نو دوه پنځه دي هغه سلور خدای د پاره لګ نظر کې وګتوي نه خدای د پاره لګاته وګورې تیندو سره ورو نو قاعدہ پتبائن کے سو خود لا فضل بکل روسی حیمان ددودہ تولی کا پر اے وہاں چھو پچا کر سر دے نا چھو پچا کر سر دے اغتیم زدی دعوہ پچا کے ہاں تاتعوی پا مخرج فرد ماللہ عردو کې کی باربہ آوکے پانچوں کے پانچوں کے بیس ندل تولی کا تصحید بیس نشوا تصحید چانا شوا د بهې تقسیمین چا را چې حساب د اصل مسلینا اصل نمره دولس ندی یې سلو دی ځکه دولس پاتې شو کنه د سلو ورونه چاله پر یاو یوه پینځو کی پینځو د وته لازم زین را اته پینځو بنا ته پلاس کې اته د ټولو اتکات د ټولو وتا کات ندا په پینځو و اته و پټا دریدی کنا اوس پیندو خنډی دریدی کنا نه دا د 2 جو په پیندو کې 5 تي 15 5 تي 15 نو دا پیندل اوس جو ابو 15 باندې چې ته تقسیمې لري دری دری لري کنا دې ته وي طریقه نشا دین کې کی سوال نه پیړی کې دین کی نه اگر دا زستره ته څنګه په واشي مناسب کنا سبق ته عجیب و سبق دا بروانه نه جدیا جو زوتاوی رسټو داو شوا ور رابع دا لاغینا گرانده ور رابع یان د رب مسایلو کې منګه مسایل د رب څلو قسم جوخړی او دا چې په مسله کې یو جینسی آسان دریم دا چې جنسي ملایره دلې و سره نشته دا چې جنس یو ده ملایره دلې و سره شته او څلورم دا ده چې جنسونه د دې ملایره دلې و سره شته وین کې راځي جنسونه ټولې ملایره ملله ور دوال سره شته د مثال ور را سلورډ لو هم دا دی کوونه سانانی چې به سره د سا نه ملله دوالې دا ملله را دوالې په ترکیب کې کی دا انسم د کوو چې به سره د ساانی نه د دو جننس یاد یا د درې او سره مللهور دوالې وي چې په چت شته ز جووجه <تصفح> ندل دبر سجال کوي طالبہ ډیر آرام به وای خا چې زین کی کینی ګوره دا سبق دی مطلب دا دی چې جن سنت د دې عمل لا يرد ولې دی شتدي ار طالب وګه کیدا فقسم ما بقیا تقسیم کما بقیا د مخرج د فرد ما يرد علينا تقسیم کما بقیا د مخرج د فرد ما يرد علينا ملایو دعا لینا چې سپاتی شو دا تقسیم کا په مسلید مې يردو علي چې بچارته دغه مسله به یې کنه څنګه به دل پر سدوسته دل پر رسول مسته دا سې بتوري مثال دا ما بقیا د مغر د فرض ملایو دعا لینا دا, دا, دا تقسیم کا په مسلید من يردو علي چې بچابانه رښتې چل وسلوسي چل وسلوسي چل وسل سانی کوي تقسیم کا سبق بان لا فور نه چوسو ما نقشني جوړ کړي د داد لکسي مسله د لولا لم تنا په درجه کړه اوس په فکر څو سره خبره قاعده دادا چې سرت ثانيه نه داغنا سي مختلفونه ما لا يرد ولا شيء نو تقسيم کما بقيا د مخرج فرض الله يود علينا وتاليب تقسيمك په مصلحه يورد عليه چې په چارات شه دا په مري تقسيم کا فایدا استقامت او خورو نفع څنګه غلي فدیه د پوري عرب الله چې مكنه دغه فلزوې مچنګه چنګي کړه قوم زو ته مچنګه چنګي غلې وایي کانه دا وو اوس په کووالۍ نو قويار درې دې ان کورې کنه نورې خبري شروع کړو چې نو زو تريم نوري ماسخن کده ستر دغټ ټکه دې چې مچنګه چنګي غلې وایي کانه نورین کو ختم شوی دا زدمه آ نو را بیا د دې چې يعني تجنسين مختلفين نصرام الله يردو عليه شي لك زوجة زوجة نتقسيم كما بقية مخرج فرض الله يردو علينا چسفاتي شو داب تقسيم كافو من يردو عليه فإن استقاما استقامة اخر نفع چنگي علي مجمع نموحبا في سورة واحدة داب يوم سورة كده نجمور نشته اے دو کلاش کر دے دو تبو کڑدا دو استقرا کڑدا دو لٹون کڑے دے نو یو صورت تے نہ چ دو تالاش کو یو صورت تے نو ما باسی جان وجی دو کساب دے ماں تاوی داولیا جی لا سیدی اننداب جی نے تبخرا پوتے جو امام سے پوچھوے یا خدا یا پاکا یا سری دبی چلی ہوئی علاج پکا دے اس حکومت نہیں وا هغه نه پوي دته پويږي بدبخته ته له په کازه لخت اوري را سخته تاسو هغه نه پويډه آی آی آی د دې توې فټنې دا فټنې را کیږي نن څه وایې ته خو هم پوي ګورلې او اوس د ځان دازه لګي چې فټنې را کیږي نو داته ما لنيږي چې د قیامت ملګری خو نه په پیمانه موږ خلیشته ده نه په پیمانه موري سی بده شوه ده کوم را پتاول لګي ای نيشته ودا شپشتګن او هادا د فی سورۃ الواحدۃ دا مطلب یو سورۃ کده و هیغه سورۃ ده ده ای و هیغه سورۃ ده چب چې د زوږاتلو پرو رب صحیح هګی چې د زوږاتلو پرو رب یو دنا تا اتهورو پوری ور سره هو زور غوي والباقي غفاتي په مابنده لرات کی اسلتن کا سکا اسلتن کا اما څنګهی کزوجه لن کړه مو شو خدای ګونډه پاتشواه د بس کوي نو وې څلو امای چې لسر دې دې بیا بخ کوي او کچې دی په خېټه حمله نن خاون مول شو سپې لا غمل شو د سچالو یو بچې کړې شم کنه نو جو ضیاو الدین کابل مولا عملي سیبا دو د سار د وخت کې کوم دې دانګ واخلي ایو کې دې تا بر کې دې تا اې دا چې موږ څنګه انتظام دې دې انتظام دې اکی دا ګار دې واخلي سپین ګار ضرغن اوت تایش تداسی دیو گرسی کانا یا سریعت سانا خبرها تالیبانو کی دی ایلانو کی دی ایلانو کی سلطن وفارشتی دیوشتی اقا دا ها چیتا زوجاتو لپر نو دا باقی په ما بینده حضرت دیان سلاسا تقسیم کا که زوجتن و عربا جداتن مثال بخی کانا ای ویتا زوجتن دی اه ارباو جداتن دی او کسی اشپاد چکم ده اخوات لی اومین اخوات لی اومین ختم نشتا ده او دا جولا و دا با تسنگا جولای ذرا خبره گره یه را نشی دی خبری لبروسی را زده خبره یه را نشی آغا دلیبا زوتاو زوتاو زوتاو دا با دا کرنی کرخش گورا وز خذا پاتشو ادا خومن یوردو علیشو او دا سلور چی کم ده جداد جد او شپس اخوات نو دا دو جنس شو با اجناس مختلف شو شو کنی شو, شو, شو, شو, شو, شو, شو. مسئله جو را که گید بخت تا چه اولاد ده مری نی نو ده زوجی تاسمی لابیگی روبا چه مختلف سی ده کل نو انسانی ده باز سر المسئله سو نی تا سکرم او پیتی که سباق کنه دکت اولی که اصل از باره او سی تقسیم که نو زوجی تبا چه تا روبا ورکای یار من د کلیبانو هرڅه په پټیږي وزوجې له 3 دی وزوجې له 3 دا د ښهاري نقشې جوړه شو او دا چې د سلوور جداد او تبسو ملے دی هان څه د دو خالي وې لټیا غاخه دعا اشپږه خواات او امين چې پر رسول کنه سودی اغه سودی پس ډول له شوکی سلوودی کنه سلو د سو سلو شنو او کار 3 2 5 5 4 5 6 9 تم تریشوه 3 2 5 5 4 9 نو دولاسو کې درې پاتې شو غوډه مستحیل كنې چې ګرل ترځي دې دالته لیکه له 2020 څخه مونږه به بس نه ورز وکړو مونږه بس نه موږ درک بس کو کنه لذا تبوکو چې دامه صلیبه مونږه رد که که کو اقل مخرج د مل اورد علي وتا چې ربع عدی دره په کې ملایدي جنه قل اربعه دي کنه نو موږ په مسالې د توله سنرد کو دل قبول کی رد الی 4 الی که نشي جوړو د په دې دړي کې اوس تقسیمو کا نو تلورو نا یعنی مطلب ملای يرد علی تخفل شی ور کجې واجب اجواب است خرج والله کنه هر یو نه دی خرج بهرال موږ ته کی په چ دا یو واخل اجواب است پاتې شوشه او دلتا جدو ما صلیتا او گورا چه صلور زو جداد تیمو اغو تسمه لاری صدوس so نو اغا یو که اخواه تلو پارسولو سو نو اغا سو دی داگه شپا گو نو اغا دو دی اغا سو دی نو گویا یو او دو نو ما باقیه دا مخرد دمالا اردوالای نو سو دی دریدی کنن یو دا پا استقامت بدو و خول کنن کونه خول يعني مطلب جدو لأيو ورقا أخواتو تا دو ورقا ودام ما بقية درئو جو شو نشد شوكا نا ان استقام شوك تاتع سو ويو هادا في صورة واحدة هادا في صورة نا لقورة ديتابا غورة نقشيتابا دينا بغير ثمد كنلا دي هان داجو دا خبر دام اي شبا اي تيك تا دا يو ادواء دا جدري دي اداد آغين ما بقية دي اجو يو دا شو ادبت اخواتو شو جدات سلور دي اوخواوا شپ ګته بسکو کوو نو هغېله مخې د تصې قانون بیا نه دوباره کو یاد دی نه ک دا ولا دداخلې ده خبره کوې دلته دا مشوره ې داسې ووا چې د تاالبان زیاتتهپوسونه کې که نه بهون خو تصې مخکې کوي د او وېږي د سق کله وې ک دا وه د هاف صورتت واحد دغه په یو صورتت و یان نه یو کې الربع زوجات روبه وجات وَالْبَاقِي دْرِهِ بَيْنَ أَحْلِ رَدِّي رد أَسْلَاتًا كَزَوْجَةٍ وَارْبَاِي جَتَّاتٍ وَسِدِّي أَخَوَاتٍ لِيهُمٍ نقشف مخامو شوان تصور قاتلا داخواغا سورتو کا نا چه یعنی چه پچارت نشته داغی اقل مخرج تم هو اپاس کلا مسالا بیا اغت مخرج دارا حق چه یاو سلورو کیا منور که پاتی دری شو ندری پا, مسا... پا ذکاږي کې مسله دا یو او سوتو یو دي او سولو سوجو سوتو سیاو دي سولو څه کوي دوی شو هیڅ کو په نسپد باندې کنه ایستقامت خو ور صاحي افراد باندې ایستقامت نشته اګر تصحيح عبارت وا وا الا اوس بل سبق ته ویل لم یستقم بعد ما يرد عليه ده عقل مخرجنا چې موږ نفس جوړ کړا اګه عقل مخرجنا اګه موږ یو ورکه باقی درې شو موږ درې دغه په مسالې استقامت ایستقامت خو اوستاتوې کې ایستقامت نه خور به وسه کو ته دې تکرار ودکی دو وخت کې ودکی کې خالص ودکی دو پښې هی د دې تکرار جوړې د ان अक्षरې دغه خا وا ان لم یستقیم کې استقامت رانه غیر دما بقیا د مخ رد فرذ د من لا يرد علینا فچا په مسلید من يرد علی لو فضرب وا طول مسلید من يرد استقامت نه رات کنه نو وا طول مسلاد من يرد علی چې په چارت ستدې طول مسلید من يرد علی دعوا وا فچا کې ومخرج ده فرض ده مالله يردو عليكي نو مبلغ مخرج ده فروز ده فريقين ده ميسالي و هونك اربع زوجات لك سلور خذي ده جا ده زما زماستانه ده مري و تسعي بنات اهلونا نو اصل مسلا ده ده صلي ريشتونا شوا اصل مسلا ريشتونا شوا ها؟ سلور زوجات او اوباسيسي دي ا نه بنا ته کو کما ما ها او شپګه جدات نقشہ جوړه کا نقشہ څنګه جوړایي زوجات کی بنا دل پر سمن دے نو مسند 24 نشوا سنا جوا نو زوجات ته 24 ورکا ادری بنا ته ورکا دے 24 نش پاڑ جدات ورکا 4 16 4 20 20 اور کایف یو پاتش وغنه مستهز نشته مثلا رد شو عقل مخرج د الله رو داله ته اچتدې د سلور په دی به ساتځو ته سمونه کنا نو رد یو رد شو چاټه اته وتا اوس دا ټوله چې موږ زو ته یو ورکه سو ورکه یو ورکه پاتې شو وو چې پاتې شو نو مساله دې بنا ته چدا اغا مطلب دا دې سلور د دودي ا یو دې دې نه برابریږي کله شکوږي صاحب باندې صدس او ثلاث زوته کنا سلطان زوته نو مطلب دا ده چې ما سند دوه 15 جوړيږي س جوړيږي ها 15 دوه 35 او مطلب دې ودی نو دې کې تباين ده نو قاعده په تباين کې صدا ټول مسلده مې يردواله اے مسلده مې يردواله چې دا 15 دي ښه کنا مسلده مې يردواله 15 دي کني داوه او مخارج یعنی مطلب پاټ کې 8 چاله سر 85 غره چاله چې سمدا اصل نه او په مزروق ما سره ساتو اصل ما کړینه ده زوجات پرات کې سود 8 نه یو یو په 15 کې 15 الکا سپاتې شو 15 بیا مطلب دا ده د دې جذبو پلاس کې یو یو په 15 کې 15 در زه شو پاتې شو شو هه هه یعنی پاتې شو دغه 30 شو پاتې شو 20 پاتې شو دا تیس تقسیم کا 50 باندې 19 بنا ته باندې 10 باندې دغه تقسیم صحیح نه ما ته و ګورا د په مخکلو قواعد بیا بنا کا دیو جنو پسې 7 سم بدر په سهام عملي عدالت باندې دیو وه سهام د ملایور عدالت باندې حتا شندلتا وه سهام د ملایور عدالت باندې چې پچاره نیسته د په سره د مېور عدالت ما ته و ګورا دا یو په پینځو کې پینځه د خپله میراثو او بیعووو وزنی پس۴ان میت ردوال جه دو منی ردوال جه تی ها پا مابقیه ده مخیط ده فرد تھنیا ملائی دلی که یعنی مطلب دار ده پا مابقیه سط كی بوده یو پا سط کی نو سط بشی سو بشی پا مابقیه دو منی ردوال جه نا یو پا سط کی او مطلب دا ده دا چار رو پا درگه که سط چو که آتائیس که این دست شو دک راځه راځه هان یادي او پنج او چا دې شو راځه دا 40 پدي له هر سره جوړ شو تاسو پدين کې راضي کړه ناراضي مسئله سمجې رااله کې نه پوښله کړه 40 تقسيم پدي طریقې سره و او کک اثر په بازوباني راغې په فبازړهګه لکه د نقشې مې د درک کړه کنه نو پس استصي والح مسائل به وصول المسکورہ بیا تفصیل مسائل به وصول المسکورہ سره کوي په کوم وصول سره مخکې بیان شوي دی لکه مطلب د سهام و روس او توغور چې د سهام دروس او پمنځ کې کم نسبت ته پاغه نسبت باندې پسو کارو کې یعنی مطلب دا دی چې دردت لپاره سلور خېدی او خودلې پاغه سلور او قیدو کې یو دا چې یو جنس راغله دی اب دا توبا توبا. او مساله کمال الله رضواله اینه چې دغه مساله دا غوښونو کاه دغه بناتیه حوادث دغه دا چې په مساله کې دوتین سره غږ دی یاد لیکن من لا يرد عليه وتر نيشته سره م يرد عليه دي نو ال بیا داوود سره هم نه وګه داوود سمره ګران سبختخا په ترتوب دا ډیر ګران بنده شړې یاني او دغه دا چې سره دا اولنه من لا يرد عليه سره دا یعنی مطلب دا دی چې مل الله رضوان علیه وشته جنس یو دی نو بیا غته یو پروت دی سبق کیسوی سډورم چې سانی تر مل الله رضوان علیه رايش اجناس مختلف دي اما الله رضوان علیه و سرشته دي ناغيل لپاره بیا قانون دغه خو تا کوم واوریدو الیکا دا و شو کنه وای ترکات بینالورث دی ول غورمان دا فصل دی په ویش د ترکات کې مالی متروکا میراث کومابند ورثه او د قرضدارو لکه دو وارث لپاره سملاږی کی چاله اشبگو کی دوا چاله یو چاله درې چاله سنوره نو قرضدار یوم د غثیدې کنه قرضدار هما دغثیده هم چاته په دوه ملالې کې چاته درې چاته پنځه چاته لس چاته ۱۰۰ چاته ۲۰۰ اراوند دا غثې وارث دی یعنی مطلب دا چا جګهوم په شان دی وارث وګاڼه اذا خان به نصحی کله چی په ما بهند تصحیکی و ترکتی پا ما بینده ترکا و ترکا کی امباینتم مباینتم ایک بخت دا نوری مساله خطاو هاولی ده ترسیده هم ازدکلا لیکن مساله تا جوله کلده ده شپا گونا روپای و دی اوز دلتا ضروعت پیخ شو روپای و او مساله تا صونه جوله کلده شپا گونا اوز دلتا بسکلده لیکن تماغسل تا توافق او تبایون دا هم ازدکل ده کنم خو پو شو کل تا په و کوي کله چې په ما بده ت طرقې د طریکې م با لکه تص ته د شپغونه او ترکا م متروکهه د ملی چې د غ ودي ینی وو پدي نه او دانې دي بطورې مثال اوس بدل تهسه چلکوو فضب ې هم د هر وار د ت نه ت د شپونه ده چاته یو دوا دوه چاته درې. دا خطاب بار بار و اورې ده نو دا چاته چسمې لا ویږي د تصحينا نو داسې هم د دا هر وارث د تصحينا د پټول طریقہ کی وو دا پټول طریقہ کی د پکم صورت کې پټول کی وو کتبایی نه څه کتبایی نه دا, دا پټول طریقہ کی وو نو بیا څه جنو کان سمقس مل بیا تقسیم او قاعده د مبلغ تقسیم د چاو کا د دې مبلغ سبحان الله سالیریانی دې سبخونو ته خام بیا دغه مبلغ چې د دې ظرف نص جوړ شو د تقسیم کا په تصہیبانی 55 تقسیم کا تصہیبان ما حسره سایت والله ما حسره بیا یو وایا د تصحینا چې چاته ملاوي دل کله چې د تصہی او د ترکیب په منځ کې مباهیناتو لکه تصید ايش په او مرو کا معمال چې دی او دنا نیل دي نه ظایر ده نو تا ته وایيطاللیبا هم دا وا دتهنا چاته په شپ وږي او چاته دوا چاته درې دا په ټول طرري کا کې وا کو مبا نه ځکه ش بیا دا مبلغ تقسیون کا په تصې ټولیبانې محهته و او پسسی بیا مضمون را ځ مثال بيسي بنتاني وابواني بنتاني وابواني نو صدا چه بانتق بنتانوي ابوانوي حكاري بس قدري دعوص مليدي بنت اي بنت اي ابو ام. ام مثلا جو روا بديك سودسان وصلسان داروا نو صدرسان او صلصان چه پا مساله کرای چه مساله سو نا کیه؟ داشپا گو نا کیه جه او استقسیم کدو تا ابوان واحد ما صدرسو ریکنه نو پلار یو مور تایو ناخلی وی کتایو وردو را زمان داوتاو فیقوه پوهیگی که نا پوهیگی او لولتا سمیلیه ریگی صلصان نو صلصان سو په نو دو ارکا تیتا دو ارکا دیدیتا داو مشری دا تول سو شو شپاک شو کنا یعنی فلاحاجتا لالغرب مثال شو یاد دے فلاحاجتا لالغرب دا دغی مثال دے اوس طریقہ و تا دا سو و دنانیرہ طریقہ دا ایتی طریقہ ایسا دنانیرہ ست دنانیرہ اس بچجل کو طالبان تاسو پوری گئے دغه بره قاعده به کی چلو یعنی مطلب دا دی شهام داروار عزت احینا لکا لار لا یو مور لا یو دا په ټول طریقه کی وو یو بو کی وو یو بو کی وو چاته دو دوو بو کی چوڑا سوشو چوڑا ها یای ویلیو تی بیا دام مبلغ پتافی تقسیم کا لکه یو بو کی وو داو تقسیم کا پچھے باندې دین بس که کنا تاسو پوهیږئ کنا نو اصل مسرادش په ګونښو اپ ما بین د دې شپودو او کوم باندې ته نصیبته هر واحد دا ابو او امنا دا په وو کیو وا نو یو چ بو کیو وا نو وږي شو کنا دا پلاز دا د مور دا تقسیم کا پشپګونو خارج القسمت سیږي دینارانی و سدس وسدسو دینارن دینارانی وسدسو دینارن نگبته یو او کو دا تقسیم کا پشپګو بانی اې 6 1 6 یعنی مطلب دا دې هر واحد تا دینارانی وسدسو دینارن یودل تپاتې شو په اصل مطلب باندې دا تاسو طریقې تا خې دینارانی بڼي دینارون وسدسو دینارن بڼي یعنی خارج القسمت دینار شو صدس د دینار شو د دینار نه دیو ده دینار شو صدس د شو دا دینار کامل شو دا دینار pkg مېشه شو pkg ایسا شو ساجی باقی شه شو نو خارج القسمت دینار شو صدس د دینار شو د نصیب د پلا د نصیب د مور بنتاله کې هر یو لپاره دوو نو دا دوو وو په و کې دغه وا طریقه کنه دوو په کې په وو کې نو مطلب ادرس به شي دا تقسیم کا پشپګو باندې چې تفهيده دا تقسیم کا پشپګو باندې چې سييده تفهيده نو هر واحد تب ميلوشي دي هر واحد ذل زورت ذل تو ميلوشي دینارانه اصل است دینارانه دینارانه يعني مطلب دا دې دو بو کې نو صوبشي 14 دا تقسیم کا پچا باندې پشپګو باندې ا کېدوني 12 هه دات سې شو ا د مطلب د د شپګو یعنی مطلب د د د حساب شو یي د ایولیکل اسابکل احدین دینارن وسلث دینارن دایو دینار سلث شو دنا سبب د یوه بنتې شو دنا سبب د بلې بنتې شو دنا سبب د سې شو د بلې بنتې شو په دې طریقه باندې دا وشو لیکن دا هغه مثال موږ بیان کړ چې پایې کې ینه د تصحيح او د طریقې په منځ کې تباين دی لکه شپه دا وو و ان کذات قسمت چې دهستا دغه تصحيح او طریقه وا چې پایې کې موافقه تو موافقه بالثلث موافقه بالربع موافقه بالقمص موافقه بالنصف نو دغه احکامات اوس جدا وره دا چې څنګه موږ د طریقو کلا د دغه دوارسانو دیني د قصید قرردارو ده لکه مطلب دا ده چې دا بنتي 2 روپۍ دي بنتي 2 روپۍ دي د پلاړ یو د امر یو د عدالت پکې اسی حسینغه په می خرطکل د په یو دینار باندې غو پکه د غسیرا ولا هغه پکې دا هو دینار دي دی دا حکم شو کنه ولیک دا هو دینار په ځای دی باندې هو دینار او په باندې دی هو دینار دي که په څیر لکه او روپ په ځای په با باندې وروپۍ دي یاد په باندې په ځای باندې و نیم روپۍ دي بیا بداسي کو چې دا غو دي نار چې دي د دینه به مونږه دا وړو اچھا داو دي نار چې دي مونږه سوجول کو پاونو جو سوبو جو پاونو به جو نو وو دینارو نه به سوجول کو پاونو جو نه چې په یو روپای کې سلو پاونو دي نو په وو کې سوجو سرچوکی ایا فاورز دا یو فاورز را غبل کا لکه په باندې ود دي نار دي په باندې ورو پي دي هه نو 728 یا 29 په اون شي لکه اونتس روپي وی نو 39 په اون بېجو دارنګي اونې مي روپي دي ته بس چل کو بیا ودا شي چې دا هر روپي کې څلور په اون دي کانه څلور څلور ني دي دي ن دا رنگ نو مطلب <سؤال> دا د په هر रुपای کی دوا تان دي دې بار रुपای کی دوسري ا ثاني دي نو چې په یو دینار کې په یو روپای کې فرض کچ دېنو دوا نو دي دې نو په وو کې پر سويو <سؤال> په سارز <سؤال> یو کو یا وساره ا ثاني بدغه شو اتانیز شو دا تاسو په کومه چې اسانتیاده ته جوړې شي دا رسومه مساله د ارارهونه ده وایي چې د کسرونه په کې راغله پاو او پاولان دي نو د پاونې نه جوړي دا قانونه د سلوورنیزونه ا مطلب دا دی دا اتانیزونه د شیبه جوشي د قسم د کسرنه به کی وای دا کان کل جی بینه ما بینه تصحیح یو طریقه دی په طریقه کې موافقتون موافقتو نو د تفصیل کوي هر هغه چې دا څنګه چاله سول نه دا په کول اته ریکه شوول وکړ دلته وکړ نو دلته به دا سينه کوي دلته په فذر بوه ها سهام دروازه تفسیر اپ وفقد طریقې کی الته په کول طریقې موږ و لګیو او پوو کې نو وبشي یو او دوه پوو کې نو صالح په شي داسې وکړ نو دلته چې دې دا په وفق کې به وای په څه کې به وای وفق ما مطلب كما وفق النسبه و نسب کی ہوا كما فقط النسبه و نسب کی ووا وہ کلا جی در تصحیح اور طریقے بمقابلہ موافقت وہ ہوا سے ہم دروار است تصحیح تو وفق طریقہ کی سم مقسی مبلغ یا تقسیم کا ادا مبلغ حاصل ضرب دیا تقسیم کا حاصل ضرب وفق تصحیح التم طول تصحیح تقسیم او کنا او دل تفقہ فق تصفی بتصفی بیا او دوباره جدی تصفی او ترکیب مل کی موافقت نو سی ہاں دار ور از تصفی نا د فق د طریق کی جووا موافقت بسلوس دی دری پرسلوس کی جووا دری کی بیا دا مبلغ تقسیم کا توافق د تصفی خو التحوط طول تقسیم تصینو کان تباین په صورت کې او دلته په وفاق د تصېب تقسیم کو فل خارجو خارج القسمت جي ده د نسبه عدد غوار استا په وجه نو کې اک وارث یو غريم ده اک وارث ده او ګارزدار ده فل وجه هي په وجه نو کې یعنی وجه نه مرات تباين نو توافق دي تباين او توافق دي تا ته طالبہ حاذا ل معرفت نسب كل دا وجهنو کې د دا تبایونو مثال خو مونگ برا ذکر که بنتانی وابوانی لیکن دا توافق مثال دی کتاب ننه ذکر که سرادی که نشته شته هم؟ سرادی که دا توافق مثال ننه پیش کرده محشی پیش کرده هشیه که برا گوره شته هم؟ خودره بی کنه وی دا غا خو مثال د تبایونو کنه ومثال موافقت کمن ترکر زوجا اس مثال دا موافقت بسنگی کمان ترکا اے زوجا لکا مطلب دا دے تھرے ملشوی یوائی سپاتی شو کمان ترکا کترکت دے ترکت دے کمان ترکت دے کمان ترکت دے آنو ٹھیک دا کانا زوجا مراد دا اے زوجا آبلتش دے آبلت جدد دے که جدتانا ابلسه شه ده اختین آياني اختین آياني ابياس شه ده او اخ لأمنا اخ لأمنا جورا شو تا اوز برطلسه د اتا المصاله ده شباقونه ده زوج ده چې ده اونچه زوج د اولاد ده مليه نشتن تا نصف ملاویی کنه سا ملاوییی نصف ملاوییی ملا یعنی مطلب دا ده یا ولاد د مری نه یوزل تاسو نه لاري ولکم مما ترک ازواجکم الا ما یكلهن ولد او جدی ته سدهسته اختین آیانی تاسو سلساندی او اخلی امنتا سدهسته دنه ومصلف عادت شو چې اخلی امن یلی په اختین آیانی سره صرفی ولی زکه اختین آیانی د پارا سلساندی اخلی امن ام لپاره خوځدین وسلسان ندی کنه نو اوس د د برخه جدا لب. ندلتا و سرولی کا آسال آذر آسال آذر ایچی نو پشتاگو کې زوج تبسو ورکو نصف جدرے چواخلی جدی تسمیل آویگی صدس آرشی یعو دے وقتین آیانی تسمیل آویگی سلسان سلول او آؤ اخلی امین تسمیل آویگی صدس گورتا اوستا مسائلیات شو اوزدار ٹول یعو دے کا تین تا ایک چار چار تا چار آٹ آٹ نقوله كدشواغن ستا نحو تلالا صوتلا لا <تصفيق> اوستج كمدهن مطلب داده تيسي وتا دا يعني مطلب داده سو تيسي بو تو سوي تولاس سو بيدو نتو دور سو نوو پمنز کی موافقت بي سلستكن صديه اوست تو اشو موافقت هي سال درس وتاول ودا ولكل اختين لابينهم من سهمان ا تمامونه وای وللاقل یمنصامون والمفروز عن التركه 12 دیناره ترکه وتم سوپره خو ترکه وتمګه ټول دیناره پریخودل نه د ترفی چې نه او طریقہ چې دولستی ما فقط بسلسته ولی په سوزانو نه له زالو افته فقط بسل شګل شو ه نو د زوج د تصوینه جدري دي د پوهه اف د تاريخي کې وو د پسا کې وو و اف د تاريخي کې وو ترکه دولسین و اف کې سلوش و اف کې سلوش کې سلوش ټول مثال مونږ تاسو تخویل یعنی په زول ځای چارवाडी نو ويکون 12 دولس مدات دولس چې کم ده د مبلغ په وفق اف د تصحيح کې وو اف د تصحيح تفسیم کا لکه تصید نه هونه دا نو وفق ادریدی وفق سودی وفق د سلصته کنا نو سل زدریدی کنا سل سودی چه سلصدی و سل و ته جو اربع دنانی ردان نصیبت زواج شو ترکین دا نور په توسي قياس دا نور په توسي قياس کرو د داسه خصم راضي دا کته سو کوته دا داسه ولګی کنن دا دا کی چه... کی دا دل ته کی بس ها زو شو وړي مرضیه اوس پوه پوا شو ها دا ل معرفت کلی فردن دا چې تاورد زاد نسبته هر فرد دا لکه زو تاع تکه زو جدا جد جدا جدز جد جدا پلان کې جدا ډنګلې جدا دا وح که کنه استاد ته پر خبره کوي فريق نه پربس چلکو افريق دته جواب مونږ به له تو ځواب نه یو بیا مونږ دلته ناراض یو د سر زمکان نشي بیا کازو تر ها ها د علم معرفت نسب بكل فرد اما لمعرفت نسب بكل فريق منهم هر چي د فرد معرفت نسبې د هر فريق بدون نو فذر ما كان كل فريقنا سانا شو هر فريق له پرچسملاوی کید اصل مسئله نشي غیرې فريق لته کوم شاملاویګه ډېر ډګه نه نیکو دغه مثال کې لام دوہ جدا جدا ورا وسل کڑن دا دوہ دو یوز کہ سلو جو شو کنا فريق براد شو سبو رات شو فريق براد شو ہرا کہ فريق وجرات المسلنے ملاوی کی دا پوا فقط طریقے کہ وہ موافقتو ا پتو طریقے کہ وہ کتابیون مبلغ ما حالت میں دا تقسیم کا پوا فقط مسالے و هو تبع ذلك لا كموافقتو اڤو طول المساليباني كم... ان كان تباينو ان او ان كان بينهما مباينه تول. نفضل في كل تركه بطول طريقه كي هو فسكيووا طول تركه كي هووا ابي تقسيمو كا يعني طول دغباني سو توهي التقسيمو كا يعني مطلب فالخارج نصيب ذلك الفريق وخارج القسمة نصيبه ذلك الفريق فالوجهين بوجهين ووجهين ووجهين نمرات تباين تداخل دي فتا تباين توافق دي داخل مسلا شو دوارسانو لیکنو ديو قرص دي دا بل قرص دي دا بل قرص دي قلت بس سلكو قلت مدقه يشيرو لكتان مسلا دا شباقو نجواه كله ديو دور رو پايد دي ديو يو رو پا قرص دي ديو دي يو دي. دي جيكم دينو مثلت دا دي دري رو پا ق استاذ اخو یو چې په یو وخت په یو روپۍ باندې بیزا کېدلنه دا ډیر شي نه او موږ تواجه په چا باندې سره دینه د 20 روپۍ جوړې نه یو وخت یو روپۍ درې جوړې دا اوس پیراغله اما فی قضاء دیون هرچې په قضاء دیونو کې دیو قرض دې بل کابل ملالت نه راغې ځما قرض پاتې شوی دی لو فدينو کلو غريم من غرغر کوي غريم غرغر دا اتکی دیوست کانا پا دی اتکو که نرگوٹان چی روزیع اپ شوگانو تا کانا آلالا تبوی دا بالغ بل ادم دا دا غر لیجیع بر لیجیع دا سوئی باوی روخ بیا کانا دا انکی جاد کی پشان لیجیع کانا دا لوی جاری پشان دا جو شه بګنیشت نه دی واګه نه مونږه ټوګه ټخاله اما په قضایې ديونې هڅه په قضاده ديونو کې نو دند هر غريم کې غیر غیرګي به منزله تصفيه کوي کله وارث سمره آسان نه په همدار وارث نو خپل ديادو باندې نشوي دلکان په عمل کې اما مجموع ديون په منزله تصفيه دي هه تسته د شپګو نکله ته مجموع ديون چې په منزله تصفيه دي اړتیا چې د هر وارث حساب بدلته هر غريم هر ګر دی اوس بلی خبر اکو پر منزکی اغا تک علتما ذکر که جبیارا تو تکلیف نی تک می ذکر که سنگا او دنانیر نمو می پاو بانده او او دنانیر نمو نمو نمو دنانیر این؟ داستی شوکا نا نمو بدا سی او که دا روپو نا تول و روپو نا چه تانیز جوکا تول و روپو نا چه سلولنیز جوکا یا مطلب داد اغا طریقه سیشه ده او دنانیرا ایوا پیسادا ایوا پیس نو په لن سبب روپای کې څل پیسې دي کنه اے دقه ستنه جوړه یو په زغدا کنه دا یو په زغدا ا دې وو روپونه چې د و څو پیسې جوړه نو و څو یو په له پاسه شو و څو یو په له پاسه تاسو په کومه سنتاله پر وایې کنه فی الطريقه دی قصورن بل څونه وای نو فسد الطريقه تا. دا تر کاو کې بستر والا بستر والا اته مساله کې هم بستر والا کولای وکړو چلته هم اعجلهم من جنس الكسر لك اور پیدي ايو په اساسه نو اور په اساسه جوړي یو اور پیدي یو تانيث دي دیو اور په تانيث جوړي اور پیدي یو سلونس دي نو اور په سلونس جوړي سر چکیاته سر دا باز جدا شو څنګه باز جدا شو د ټولو مطلب دا دی چې خوشته ده کنه دلته یو فکر راغی غوې زخه روان ما ابيا ما پیدا راده یې راځد راستنی نشته ده عمل خو د هغه کې وریاسب کې یو مشین راکای شین راکای ګون جوانول نه څه ولما ګون جوانول نه د زه این دوه دا مشين می زه کاوه چې فرون لالا چاره ورې ده کنه او کنه زمونږه <دا> له سنو سرکاری <تصفح> کنه آ مشين مشين ماشینا <تصفح> ماشینا <تصفح> ها ویندو نومې شتل پکوي شتل پکاره تاسو پوی کنه اوس نه تخرج اگایوې مالو ف ماشینا اوس بس بسجل کو لکه د ټماذلی واقع حدیثو کرازي د عبدالرحمن تبر ا کلاکې ورکه ابتا دری کلاکې ورکه نو د ایت امرات الفاروي صحابي راپور ته شو دو خلیفہ هموي باقاعده ورثه بستادي د زور کوم حال کنه امرات الفار نو عاي سو کوی چې 38000 درهم دي توا اسو کوی 38000 دینار او. نو کو 38000 دینار شي نو په هغه وخت یو دینار باندې دګه د نو اوس چې 38000 ديږي شو شي سو دا دا ویچ کوم دې سمن کی بیا رو بابا سمن کی بیا رو بابا دا مزودر دا عبد الله مزودر یاد ده بخاري کی تي فوشه د ګزارې ز قیل نه ما فوشه کنه او ګور دا اما له خو را فكره کل دې دي خپو مزه سره ها خپو مزه سره ګاران د فکر با کله زهین کرات ل فکر هاغه له غنی ما حرت کوړي څغاري محرت واري مادي کوي چې ځین کې سوني راغلي دنه بس کوم ځین کې ګول واچو پای کې تقسيم د ټندو د بدر خان د چړسر د نړي د د نور کله سم نه دي دا ځین کې چې نه په مزه سره اچا تاسو په کومه هغه یو وی مالو توپ ز پیندوان ولم فصل له فی تخاروجي فصل دې په تخاروجي و تل منزل حاله شین چاج زلوګه د ورساو نه دوست مغلق استدو منگو اخلو خصوش شایه واقع استدو اگه خزا واقع زخو جو بز زمه لندن تا کنا اما الاخو یو شیع اگه خازی و تسوی تبیکو مطلق ویرده اجا منزالها چاچو سره د قابو نه شید ترهکینا فطر احتحامه داگه سهم تیو غرده و من تسحید تسحینا داگه سهم تیو غرده وإذا لي امره كزوجين من عم من لك زوجة او مطلب مرده هم دي فسالح الزوج زوج صلحوا كلا الا ما في ذمته من المهر ادج دي هه دته ضيمه باندې ما هارو نقش جوړو ګانا څنګه دې لفسه ا زوجو ګل پسي هم تر دي فال زو جوالله مااف دي متهیل مت من ماې چا هغه خزممره دغې د هغې په ما ر پاتې اوس خو مطلب زهواه شم د هغې ما ته خو نصف میلاېږي نصف میلاري که نه نو ما اثاب چې وکړو ر ما ته چې دهغ کوم د جو غمره دهغ راست ما ته جوړېږي د خبر خاوره او په خبره او لګې دا یا و چې <تصفح> مالا فلان كيشه يتاسف فوشه كزوج و أم محمل فسوال حزوج و علامة في ذمته من المهري و خرج من البين أمين نووات همين نووات راهم فتقسم و تقسيم بشي باقي طريقة بين الأمي بما بين دو أمي والحمي دتر أسلاساً أسلاساً پا قدر دا سيحام و داو پا قدر دا څنګه په قدر د سهامو مساله چې دشپګولن شو نو دا لا مطلب زوج ته بصومې لويږي درې مور ته بصومې لويږي چې نه رونه دی او نه مطلب د دې اولاد دی څلصو په لويږي کنه څلور دې کنه هم ته یو پاتې شو به تورې اوسوبات نه شو کنه په تورې اوسوبات سم لاو شو یو ملاو شو فصعله حزو جو دجص لحو کلا مخرجه من البینید دمن اوته منغو اوه وقته دیوالوته اوک دیوالوته اوک روز بسې جړکاو نو تقسیم وکه په ما به اندمو راو دم اصله سن مسئله بد درې نه شي نو پدېو کې څلو یو یو ورкай مورته نه نه اگر پاتې په دو به تقسیم او چې څنګه مخ کیول مخ کی مورته دوه نو مطلب دا دی هغه دوه ته ملاو شو هم ته یو ملاو شو اندريو نشه نزلته وت السلطان جوجو او مونږه سلطان نوم نقلو په قله ولی سلطان خو مونږه وريديلی په قران کې کارا وريديلی د مور لپاره سلطان چا وريديلی یا په سریدي کې وريديلی غسل وساسو د سوریدنه کنه نو مونږه څه چلو کوی دا داګه اطلنا اقا سلصو نو څوګونو دا دوجو سدس ته کنه څوګونو دوسي کېدي سدس زمانی دو سامانه لپاره د مور د سامانه لپارده مری د موردی اوه تا همون یو سامان چه لپارده هم ده کما کان من الاکل کما کان او زوجه یا زوجه پتی شووار با ثبنینا سنور زامن پتی شو ادا ها او چار ابنا چار ابنا اوس پتی چل ک فصالح له مساله جولہ که کنا چې زوجه دا چار ابنا دین چې زامن زوجی ته سمې دادی سمون نو مسله کې چې یوازې سمل راشي مسله ده اه خاطه شوی اشتلاته اه داږي تاريخه تا کې یا تونونه اتهونه پاتو کې زوځي ت ورک سمل شې دې ای ای سمل وکړه نه دا, دا وشه واحد څه شي واحد زه کوم زه عبدالواحد ندې تبع ملا او شو واحد غریبه پریشان ده نو دا پاكي څلور چی کم دي اوه پات دي اه او شو پات دي اذو څلور دي عقیده یاد ده تبيين قيده ده كل روز او پاتل مسله کې قبل ها اول بلا راتي كل روز د چا و کې دبا چا د څلور زمون د او پاتل مسله کې اټ چکه 33 تفسید 30 نشوا تسعيده 33 نشوا تفسيده جان بتی شنا شو چا دلچی سواد اصل مسلنه وو فمزروب کی ماسل صاحب تور کوا دو جی بلادت کی اصل مسلنه یو یو پسلورو کې سلو د په اخري بخنوراں اته زمونو پلاس کې د اصل مسلنه وو یو یو پسلورو کې صد چکه 228 صد چکه 228 دا 228 څخه پسلورو زمونو وو به ورسیږي صبر ورسیږي صد چکه تا ایشو کې د دوی نقشې و دلته چې ده سچلو شوها او زوجه تلوار باتو بنینا فسولادو بنینا سلحو که پزا منو کیاو علاشه این پیوشی بانی چه مالخو مشین مالخو مشین و خرج من البینی اده من نوو تاو چه زپتیگ ما زه اندوانو لما سوغو لما اندوانو لما من خرج من البینی فیغس مباقی تارکا نو باقی تر رقم تقسیم کو په 50 و 20 سره مننه دا وله چې یو زوی د میز نه ووت کنه نو لکدري ځمن پاتې شو 100 پاتې شو نو د 33 پرځای 25 نشو وله هغه ته ومه لیدل کنه پرچو کې 28 هغه ته ومه نو دا د 33 نه چې ولري کې 100 پاتې شو 25 نو په 25 کې زرو لوط ورکا خزې تا د مړي خزې تا چې په مړ شي یا زر شي یا سره شي کې چې فاتي جوړ د رچې د نړۍ سطي د دوی کسر ختمو کسر ختمو زه مله په خبرو وایې ګزار شي دي ګیا یې ها ها فصله هذل بنینا صلحو کا پیه زمانو کی او علاشین پیو شی چماله همشین چې زین دانو لما وخرج من البين من هو تكاظت فلا يقسم باقي التركات تقسيم باقي التركات على 25 سهما باني للمراه للقد خزي بغره اربع وثمن سلور سيفي شفي سلور سيفي ها اغا سوشي ها سلور سيفي <تصفح> <صلوري. تصفح> <صلوري. تصفح> ولي ذكر يوا بسلوري سلور ولي كل ابن نهر يوزي لفراو لا یو ختمون دل کړي درې پاتې 21 25م مسله جوړه شو বাপ رد دی বাপ په بیان درت کې বাপ په بیان د سې شي کې رت کې دا ضد اول له په اول کې مسله د شپګو نه و تا تو تا نه و تا نه ستلره د هریو هیڅ کې له camera نو موږ ولا سمن ورکو ولی آغا سومن توسعو کرده دا یو دیکی یاد دی خبرمی کری وچه سومن ستاوی توسعو کرده پا ما اتراز مکو یو گولای پلان کی مالا نجده سومن راکو نجده روبارا کلا ای شور مکو آستان سومن توسعو کرده دا مسلا کی عولو شو عول جو هر یو بانی لگ لگ دا سی لگا راگه حساب راگه او تا رد کسی جل کیجی واپس شپاگونا مسلا جیسا لورو پراغلا د دولسه نه مساله سلو ورو تر اغلا راتیو afast نو په دې کې د هاریو یې سر غټه شي سشي زه شي یو یې سبب لري کیوتو مل شي سېلوونی دا څنګه یې ترسې شي تاسو دوی خپل خبره باندې باب رد دې ته په نوشي کسر باب دې په بیان د رد کې ال رد ضد ال رد ضد اول رد ضد سې دې اول دې رد ضد سې دې د اول دې کاپو کې هذکہ په اول سره یعنی یعنی سهام چې د نقص کې راځي ذو الفروز او اصل مساله زیاتېږي دا که شپګونو وته تاټا ورځ راځي سهام زیاتېږي اصل مساله کمیږي اصل مساله کمیږي ما فضلہ هغه چې بډ شو د فرض دونو فروزونه هغه چې بډ شو د فرض ځانه ذو الفروض و لا مستحق له مستحق غير الفرنشته د اسباطن قانون د دې ذو الفروض واخلينو باقي اسباطه تملاويږي نو اوسه که بچ شو نو ذو الفروض نه پاتې شو وغيله لپاره خو مستحق ده اسباطه نشته نج بولو کووین بیاغه به پات ختم شو کنه دا <متحدث> وغیره بهر کو بیا خوراد مند <متحدث> نشته کنا ولا مستحق لوغله مستحقین ربکلی شی په د فروز په قدر د حقوقو بغیر د زیاده تو د نقصان په قدر د حقوقو دا مطلب دی چې د هر چا څومره حق ته هغه راغبن بیا رد وکړه چا ته دوملا ویدی د دوو په نسبت ولا ور د پینځو په نسبت ور کا کمې زیاته به کینه کوي اگر چل دو خې چل دو إلا على الزوجين مگر ذی الفروز کی زوج انه باندې رد نيشته رد نيشته ذی الفروز سبب وی سبب نکاح دے اے سبب څه دی کله یو بولسلگی اذن نکنه ولې دوه مړه نشي دی یو بولطا سبحان الله ذی سبحان الله دې سخر نيستي تا په کومو تا جل شو کنه زای اا دا قول دا رجه دا قول دا صحابه او ده اما صحابه او ده لکه علی سی ومن تابعهو و بیه اخذا صحابه نا و دیبانی عمل کردی اخذا عملا زمانگا صحاب حانفی مراد دی یادو ساته دالک داقا و خبر دا چه داقا چه دیسو و سوی بیت المال مامولو بیت المال سو مامولو وس بیت المال د خځه په لاس ته نو زفته وبسور کوم چې خزه خو چالشه نور کوي ور کوي څه شه دي حرامي هه څه شه دي حرامي نه د دې نه بیت المال چې ده د کانګالو په لاس لا نه اوس چې دین رد په ذیل فروز سبب یو زوجه وبانی وکا رد رب ابو بانی وکا زکته د دنیا او خپل ګر عندي افلي گراندی نداز رب زیر فروزو سبب یو بانی اوکا چشیواتا ملوشی اچا وقال زید بن صابت رضی اللہ وطعالا نهو ویلی دی زید بن صابت رضی اللہ وطعالا نهو آع الفازل باتشید زیر فروزنا دال پرد بیت المال دی و بیه اخذ عروع و دا امام زهري کې د امام مالک استاد دی د امام سه به مو استاد دی د تمدار د حديث ویل کیږي لکه څنګه شاولي لازم لفرمادار د سند دی تضل بغدادي د امام ترمذي د امام بوخاري د درنګ فق دور کې ده فق دور کې یعنی طباعين دور کې دی ده د امام سه طباعينو کې لیکن نو تابعين کې خامتا جون تابعين خو سه غا تابعين کې ده کشر یعنی د چه صحابه لیدل دین د دور په هغه وخت کې د عمر لحاظ سره یعنی مطلب 18 19 سال یا مطلب څه کم ده څنګه اندازا وا یعنی غیر اتل په داسي وخت کې د صحابه لیدل تاسو لی پوه شئ په خبره باندې وبه اخزن یعنی رد پر زوین فروز و نشته اصله هرګر عمل کړی وی مالک او شافعی رحمهم الله تعالی دا مساله حل شو نو مسائل د باب استه بیانی باب نمبرک باب در رد بیا مسائل د باب پاکسانیر با او سردی مسائل د باب در رد څنګه دي پاکسانی هر با او سردی دا بوستر ټول تاسو زین کیږي ان شاء الله احدها یو داغینا ده ان یکونا فی المسالته چیوی پا جنسا. پا <سطور> یا جنس په مساله کې یو جنس په مساله کې څی واحدی جنس واحد نه مراد منطقي جنس نه دي چې ته کولی نه مकोण لکه سرین مختلفينه په حقائق او دليل په مرسال حيوان پېښ یا مطلب جسم نامي یا جسم متقفی پېښ ایجا نه یا ته د نوعي لپاره چې دنه مثال پېښ کای انسان یا مطلب داده ه بل یو ګډورې پېښ کای داسې نه ده د دوه هغه شتي چې کوم د جنس مراد ده دا غرض ندون بس کی غرض دیگه دی غرضی زواجونا جدا غرضی اه و زواجونا رؤس په پور شی غرضونه دی جدا دی نو مطلب اجناس مختلفه دا د مریدا بنات لیندې دا د جگات لیندې دا د خواات لیندې ادا چې د اعمام لیندې او دای مطلب داده ده خوان لینده خواندان خونش ویلی کنه دو خو خمی کنه دیو ایو ضرورت تقبل بدارسی کنه تاپو کومکاتا خرابی گی ایو خوزی ویلیو پی اسیمولای که داگه تا بابا با تا قلام غوز بابا تا دیر مجاید سالیو خا دو بابا در سری چی کم دین دو آخازی دریه سلور که دی خضو سبونه کرده دودی دریه دو سلور خواندانی نو کم نور نین دو خو اجازت ور که کنه آقای وی سنبل که بولو تیک تا زبا دغا واشلی اجو تعدا تیار ما زبا یو ددری بوداگان نورو ما کم دن سرا و خبر دادا چی بچه با دی چایی وفویتن لذی کبا ادر حذر جوابیو کنه یعظر اجیبه کارو شو هغه یو خللو د دو یرې جو سوجه داغو د انګ حکومتته دلته که نه یښه راغله جو دا خلک پاسیت نهڅوکو سره سلام کوي با خیرده سلام کوي ل کله پات فادیر کوي سلام کل نه نه دلته مفت محمود ص ناستو او هغه خیالوکوو چې داغ خه دا سلام خو مه دی که نه سلام به کوي اوسوکو نو بابا ته وی ته چل جوړ کا نو غوې تنظیم په کورسای کې نه راو تا کې نه د یو دی غارت په چراغ له سفره دی وکړه د خټه لاندې ګو جو داسې یو چا چې غار له یو خپدو خوړل دا د خلکو د خلکو او مو په دې باندې ته خلک چې راځي او چې خلک راځي دا چې یو غړغه په دې کې یو کنه بډار سره سل کال اجازه پوري شو نو د شګي چې دا د یو کال پیدا دي تقریبا د زمانو زره څو مجاهدین د تاریخي خدمتونو په کې د کار کړو Taliban تاسو په کوم په مساله باندې د شیخ راضیږي نو هغه څامنیر باو کې او د سواحدی ته ځان چې بیچاره یعنی مطلب دا مله يرد عليه وسرني مله يرد عليه زو زو جنشته نو مساله درو سونا کا مساله سونه کا څنګه به لکه بنتین اے یو علی بنتین دي راغلي پر سولزان ده ګان نو سولسان یو ورکه اوس لو سپات لپاره درې دی د خرو ديو هونیشته به وسل کنده واپس دول ورکه کنا نو دول به څنګه ورکه نو مساله ده دو دوه د دریو جو دو می یم دیل ورګو ګل ورګه نو ګوروس مخ کې आवाज مڅه د سلطان د ته سلور میلای وید میه ویته دوه بلیته دوه ولید شپه ګونې ته دوه میلای وید نو کوم کنه اعد چېوس دې دې کیچ دې ده اصل نه دوه میلا شوته نن دا یو یو میلا شه د دې شي جوړی کنه او اوختین یا دوه اوختین یې لپاره نو د شپګونو زدريونه چې تمه مساله جوړه یې دوه دی ورکه یو پاتېږي ګینو مساله جوړه ده او کا او جدتې نه غیر پر سودوستي مثلا د شپګونو ګرځای نه غیر پر سودوستي نو اوس دا پیندې پاتې شو دي سره په موږ څه تلکاو مساله باندې وکړ د مساله شپګو په ځای دوه ونه کا دغه جنس یو دی یعنی جدتې نه دغه جنس دی فخي جنس اسنین و نبا کې نو چې مسله د اسنین و نشو د شپګو ضرورت پات نه شو ګوره په شپګو کې د دې ته یو ملاویدا غیشې نه او چې په دوه کې واته د یو ملاو شم د دې نو شی ده په دلته به دي وکه مسله ده چې کینا سره په کې څه خفاش ته ده نو دا مطلب ده ده چې تاسو ته وي مسله درته په اقسامو او ده یو قسم ده شو اوس دیم قسم بسار بیانو چې په مسله کې دوه سره شي یا درې دین ترachi دین تینو مشته وختینو مشته جدتینو مشته ataba pek ništa de munjur duale che kam de raghale de man la urdu ale wa sar ništa دی yani matlab zoj zojja ništa de no bya masala mung da kaparu na garzaw bya ba masala mung da siham na garzaw che de cha som ra hisa da aq inama sala jo jo دا ka nor tinallrika bas ku kana munasib da ubur بسم اللہ الرحمن الرحيم باب مقاسمت الجد قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ومن تابہو من الصحابت بن العیان و بن البن العلات لاجرسون مع الجد و هادا خود و بی حنیفت و بیهی باب دیپ بیاند مقاسمی دی جد کی مقام ما دا د قسمتنا او په قسمت کې پمابند جد او د خو او د خوا او اختلاف ته پمابند مجتهدينو کې لکه سراجي بیانای بعض اس بات کړل بعض داغینه نفي کړی دا بعض تردید کړی دی انا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ابو بکر صدیق امام الاولیا او داغه تابداران د صحابه ونا بنو العیان بنو العلالات په وراثت جد سرناخلي یعنی بنو العیان او بنو العلالات د مرات غو نه خويندې لکه موجود ده ورونو خويندته نه مليويګي بلار موجود ده نورونو خويندو ته نه نو ننيکوم کذا لیکه ده نیکهما کذا لیکه ده بنولایان بنولالات په وراثت ناخلی سر د جدنا لکه سرنګ وراثت بناخلی سر د پلان ابلٹی فاقد دد چت سر وراثت نا غست د داخل د امام اعظم دے و به یو فتع فدی بنفطور کړي شوی دا ملتقل بھر سقب الانهر پدی فتاو کې وای چی د دې کې د امام څخه پولیس باندې عزت پښانده اب دې لکه اب سر بنولان بنولالات ورو نو خوې دیوارې سان ندي دی نو د جګ بنولا بنولان بنولالات ورو نو خوې دیوارې سان ندي د دا د امام څخه شو ستاسو په دې کې کی کیناست دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو نو ذکر د عالم صحابه او افضل صحابهونه دي بلدا دا چې د نورو صحابهونو روایات مختلف دي او د د نورو مختلف نه دي دنو تشوخه د نورو نشي مختلف شون احتمال اعلی د افضل دي او د عالم دي کان ابو بکر عالمنا بغاري کرا دي نظر دی و جن امام اعظم دب و صدیق روایت لا ترجیح و ارکران دارنگی نور و داغت تابداران صحابہ لکہ ابن عباس ابن زبیر ابن عمر حسین فائدن الیمان ابو سید خدری عبی ابن کعب مواز ابن جبل ابو موسیٰ اشعریق او ابو حریرہ امران ابن حسین عبادہ ابن سامد عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین در طول پکی رہا رہا رہا رہا من تابعه کی ذار عرض کوي چې ټول میراثات یې نه ملاوي کی ایانی او علی د جدنا نه ملاوي کی لکه سره د ابنا نه زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ يرثون مال جد وهو قولهما زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ واي چې میراث د اخلي ایانی روخند سره د جدنا او دغه قول دې دي یاران نو مدرسو المفتی قانون داده چې پدې کې تعالی اختیار دې چې پدې عمل کوي او په عمل کوي د بیا د تعالی قوت ته ګوره دغه قول دې یاران نو دې امام سرغسی مبسوط کی وایې په قول دې یاران نو فتوا قول دې یاران نو نو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اگدہ سوای دسرہما نور صحابه دي لیکن دا دا چې په دې تقسیم کې هغه لوګو مطلب دا ده نوعیت جدا جدا وځل دي دا زید بن ثابت وای چې وراثت به اخلی باقی بنو الاخیاق چی دي عبد جت سره به اتفاق شاکت شي اخیافی رو نه کوئ باہرحال او دا قول دیاران او دے دا قول نمالک او دیشافیین احمد اللہ او دے وین زید ابن ثابت او پنی دا زید ابن ثابت دا جد لپرا سرد بنن او سرد بنن اللہ افزل دا امرین او دے افزل دا امرین ولنز زيد ابن صافد جدل فارا سردا اعاني ولا تيروا القاين دونها افضل دام رن ندي جزو زامن نوي جزو سمنه عقب سي شي من المقاسمه تي مقاسما ومن سلط جميع المال سلط طول مال دي, دي. سلوث تفسیری د مقاسمیت تقسیم دادې ایو جان الجد فی القسمه کا حد الاخوه د اجد با په قسمت کې د میراث پشان درونو غر زولې شي لکه یورپ کې دې دې یا کایو یورپ کې د تعریف نسبه توي زیر نسبیت شوی چېونو خپل دی یعنی الاکید جد تربه حساب اخلي بنو لاخاف و ثاقد چې بلی اتفاق نو زید ابن صاحبه تو آئی چه بانون آیان بانون آلات آیانیون اخوان دیده جد سراراشی یعنی ده مئید جدون دی او دارنگی د مئید آیانی علا تیرون اوم دی نو په امرینو کې افضل و تورکا که مقاسمه و تخوغور اخکاری دا که سلوس ده طول مالا سلوس ده طول مال غورون و غور غول ورکا آیا مقاسمه ورکا مقاسمه دا مطلب دی چې دا جد پده تقسیم د مراز کې درونو پشانه یا رو رو درونو پشانتلا رو رو گرزوا و بنو العلاد چی دی یدخلون فی القسمت یه دا پا قسمت کی داخل کا بنو العایان اضرارا مفول لہو دی لپارد زرر کو چې چی دا غیثا لکا بشی زکانده پلار پشاند لخلون دی اک من کلو لیوخ کلا فیدا اخذل جدو کل, اخذ کل جواح لجد اخفل نسیبا فبنو العلاد بنعلالات چې دابو وزيده دا مميزه خیبینا نه مراد ده به دې شي ان کک صرف د علاتیو سره اړیا یوځې شو نو مطلب دا ده چې د جتل لپاره ریسه کړه او قانون د دې چې بنول موجودی بنو بنول علات کنه مليږي بنول تا نملایږي تاسو زما په مسالې باندې فوځه او کومه نو شوي والباقي دما لا پس د نسبي د جدنا لپاره د بنو الايانور کا من بن الايان اختر واحده ها استثناء وکړه استثناء به خرجون نه وکړه لکه بنو الالات په ووزی بنو الايان به واخلي د جد سره لیکن بنو الالات ترکه چرې قطوا الا اذا كانت من بني العيان واخت الواحده بنو العيان عياني ورو مفندو کی نور نيشته خودява سدا نو خور خاصا بنو دا خو فرض لکنه صفته کنا میچا واقع سن بنو العلات کی چکم علاتی وړي جواب وبا واخلي کنا اسوبت پته دي لکدي کو خپل فرض بار کی زیات پونی شاله است دلته حال کجری وید په نو لا جان لا یو خور او فینا دا خور چده مړي کله چواخلي فرزه فرزه خپل فرزه قطا نشي له تو د چواخلي خپل فرزه نصف الكل نصف الكل دا دغه نه بدل د کل مال نصف نو زیات پر صداري حق نشته کنه نو دا ول باقی چی پاتي کوم شنو ذب علذين نقولوا خلي سوبشي با دا نرسی بیل <سؤال> جدی فاین باقیشه ان کسطاتی شوو پاس دا آخذ دا غینا کل <سؤال> فرض درچ نصف دے فا دیبنی لعلاتی دا بدبنی لعلات لپرشی دا غی وجدادا چحق دو اختی فنی صفانی زیاد ندے وچی نصفی واقع ستون دا باقی چی دے بنوی لعلات لورکا پوی گج و لهم وإلا قد أشنوا لضللوا طريق شيء نيشته سبحان الله فرضا غوارس نس كل پسنه سي دي جذبنا لو كصفات شنو بنول الله تعور کا او كصفات نيشنو ايش ولا نيشته مثال كجدل واخته لابن وامن شو يوي ني شو یویع یعنی خور پاتیشوا بنو العیان کې سیجه ده خور د څنګه جبره منغو وی بره منګه سو وی چې بنو العیان کې خور او هغه خپل فرض نصف کل واخلی نه باقی کاوتہ سپاتې شنو صوبت په شپ د بواخلی کنه قانون هم دغه د چهارسبه هغه د چهارسباتې شغه اخلیه تنین وی پیش سیجه پيش دی باندې پوږی تا زمونږ د پختانه وی ايه بيشواخ لأوالو يوبلتو ايه بيشواخ لك انت دا بسيش ايه خبرني <تصفيق> دا قوت ها فبقيا وإلا فلا شاء لهم كجد واخت لأب وأم لأفبقيا لنختين بعد بشي اختين نولا عشر المال و تصحه دا سورة دا مسألة دا بجولشي دا عشرينونا دا سونا دا عشرينونا بده سواجه دا دا عشرين جولي مسألة خود عشرين دا بزعيد دا هاي هاي ذهبت مسألة نصف راغل دا يا جو صدوس براشي بطوري ميسال بيا خودش بقوله نو بیان ادا د ج مقاسمه بدیزه که غوره ده ځکه پر مقاسمه سره غوره ده ځکه چې د تر شرکا غړ ندې نو چې غړ ندې نو د لا ځای څه شرکا غړي نو بیا دلته فارشدې نو بره بیا سلوث د ټول مالور کا آیا مطلب دا د مقاسمه و د ورکا نو پدې کې واي چې مقاسمه غوړه ده نو جد په منځله د شو نو په مسله کې ګویا پینځه شو پینځه اخوا داسي شو چې اوختل یا بینشي او اختل یا بین و ومن شو درې شو کنه جد په منځله د دوو اوختو د پینځه نشي شو کنه دا بنځل فوکوي نو مسله مسله د پینځه ودا جد لپاره دو ساماناول کا د ساماناول یې ځکه چې دینو دې لزا کارمیس کو هردلان کرا غی کانا دو خویند دی اوختی آیا لیلی پار نسفل کول وارکا نسفلو نسفل کول نو نسفل کول ده پینزو و نسف کده او دولیمی کسر را غی بکی سهی را غی؟ کسر نسفل ده کسری نسفی نو ماسلا هوا او پا مخرج کسر کی اے چی دو دی د لث به شي سو به شي مسل د الله سره چې د لاس نو جد لپاره سلوور ورکه آیانی لپاره فینزور ورکني څول کورونه ميداو شو کنه زنم نه کول کی فینزه شو اچھا بافي شو یو بافي شو یو نو دا یو مستقيم نه ده پختینو لیابن باندې ولیاو ددی د طبیعت کا ترغه نو عدد رؤوسه او پاتره مساله کې اختین زدي دعوه پا اصل مساله کی جلس تی پیندونه نصف تطلیوه کانا نو بیس بشی سو بشی بیس بشی نو چه بیس شی لپاره تورکا آیانی لپاره لسورکا هر اختی لپاره یو یو ملاو شو هر اختی آیانی لپاره آلاتی لپاره شو یو یو او غلوار کوایجی پی ملش آو تصیحو من اشرینا دادل شنو نشوان ولو كانت كجنوي في هذه المساله ترى مساله كي اختن لكمه اختين يا بين ويكن منسيجو اختين لي بين لا اختين دي ا بين فزي ودي دي كي يوازي اخت شي يعني اختين ني ولم يبقى فاتل شود على كي خور لرا شيء انس شيء ولفاتل شود ذكجد بدي دي كي مقاسمي لن يقول مقاسمة ولا غردة مقاسمة ولا غردة فهو الشيطة تلقى غردة سر نسب المال واقع دا غردة زسولو سنا ننسب آخر بجده اياني خورل ونقندو تسا باديشو ها؟ تيش سا شاو بادي نجو ساو بادي نجو نبراي ويله فلا شئ لك ويله فلا شئ كل شيء سيهولي وولي دي خلال شيء لهم نوسميش تده وين اختلطا بهم زو سامن داغ غصورتو چه زو سامن وسرنو او كخطراغي بهم دا جد او دا خواهو بن العيان بن العلات سرن یا دا دوالو سرن زو سامن خوان دا حسي لك مطلب زوجينو كي سوك ده زوجينو كي سوك ده يبل زوجينو كي سوك ده ده فلیل جد دی پرد جد لپراپدی دے کی افضل دی اموری صلاح سو ندے افضل دی سن دے اموری صلاح سو ندے سبحان اللہ افضل دی جانا اموری صلاح از تا منگا امرین ہوئی دلتا با اموری صلاح سشی کدوسر رضو صام را غلیو دی خو صلاح دے خوو و یعنی ولا تیون صلاح مجھے جلد پر پدی صورت ہے افضل دو امور اسلام 190 کا داد محمد عبد ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پتی میرا پتیہ پتہ ساتھی انشاء اللہ دی سنت کے خط ایڈریس مارکر دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازہ اس دی میٹرو گنگیرو فور دی پروپرٹر انورسیہ توحیدی موبائل نمبر 0301576824